Ons is by die, die eindings van nog een jaar. En het hy nie gevlieg nie. Soos al die ander gevlieg, hulle nergens net so voorbij. Ek het soms behoefte dat ons saam broodbreek vanmorgen. En ek wil soms vir julle allemaal noeie, en die wat bezoekers is by ons, julle is baie welkom, want hou nie, waar dit vandaan kom. Eindelijk kom die, die breek van die brood, julle weet ons al van van Genesis 14 af, waar Melchizedek, eindelijk Jesus Christus, die, koning van gerechtigheid en koning van vrede, die priester van die allerhoogste God Abraham tegemoet gekom daar in die laagte van Savai en met om brood gebrek het. Waar hy eindelijk vir ons gedemonstreer het wat die belofte is, wat hy al aan Abram daartijd is, 2000 jaar voordat Jesus gekom het, het hy al aan Abraham die belofte van sy lichaam en sy bloed kom demonstreer. En sien ons een beeld daarvan, die opvolg daarvan met Mooses, jylle onthou toe, toe die dag gekom het wat die heren die volk uit Israel, uit, uit Egypte uitgeleid het, het hy vir Mooses gesê, neem hierdie jare oud lammekie, wat sonder gebrek is, onthou, hy moet sonder gebrek wees, onthou kon hy nie offer wees, nie, nee. Sonder gebrek is, in die vleer van sy leven, en gaan offer om van hy, smeer die bloed aan die dier koesijn. En ons weet dat Jesus was die paaslam, was die wat dit het ook gewijs op Jezus, nee. en so is die paaslam vir ons geslag, en so was God sy intentie van daai tyd af, as my nou mooi denk, nee, toe Adam in zonde geval het, het God vir die slang gesê, ek sal vijandskap saai, tussen jou en die vrou, tussen jou saad en haar saad, daar had hy ook van Jezus gepraat, so van die begin af, gaan ek vir God oor een ding, het gaan oor sy seen, wat hy gestuur het, sy seen wat so kom instaan vir ons, omdat hy ons so lief gehad het, En ons moet die ding hier bedink. Johannes 3,16 sê, want so lief het God die wereld gehad, dat hy sy in een gebore sien Wat betekent dit? Dit beteken, in ons terme, ek weet nie ek, of jy ek, Godse liefde kan kwantificeer nie. Godse liefde is voorbij ons kwantiteite. Maar as ons dit kwantificeer, soos wat ek en jy kyk, en hy sê, so lief het God die wereld gehaad, dat hy sy sien gegee, dan beteken dit, hy het ons liever gehaad as sy sien. Hy het ons gekoop met die leven van sy sien. Kan jy een beeld kry vir morgen, hoe lief God jou het? En nou is die vraag, dis wat die uitdaging vir ons lewe. Wat dink jy as jy sit? Verdien jy dit? Verdien jy dat God jou so lief het? Kan God jou so lief het? Weet hy alles van jou af? Ek lees nou net daar in Hebreeus 4, daarby vers 12, daai bekende skrif, hy sê, want die woord van God is levend en krachtig, en skerpers enige twee snuidende swaard. Hy sê, en het dring dier, tot die scheiding van siel en gees, van gewrugte en murg. Hy sê, hoekom? Omdat Godse woord een onderzoeker is van die gedagtes en die oorleggingen van die hart? Maar daar gaan hy aan, hy sê, Hy is een beoordelaar vir die oorlegging en die gelachtes in die hart. Hy sê, en daar is geen skepsel onzichtbaar voor hom nie, maar alles is open bloot voor die oe van hom met wie ons te doen het. Nou is hier die skrif lees vanmorgen, dan sê hy, daar is geen, hy praat dus van jou en van my nie, hy sê, daar is geen skepsel onzichtbaar voor hom nie, maar alles is open bloot voor die oe van hom met wie ons te doen het. Wat sê die skrif vir jou? Wat sê die skrif vir jou? Ek ga vir jou twee situasies skets. En dan moet jy nou sê, wat dink jy? Wat beleef jy vir morgen? As hy sê, daar is niks vir hom verborgen nie. Ons is open bloot voor hom. Wat bedink jy op hierdie oomlik? Wat sien hy? Die het jou uitgevang. Aha! Hy het jou uitgevang. Hy het recht jou gekyk. Die mooi front wat ons hier op sit, hy het recht ons gekyk. Is dit wat ons dink? Is dit wat jy beleef? Of, as ons open bloot voor omstaan, en hy sien alles van ons af, wat sien hy? Hy sien sy seet. Hy sien die lam sonder gebrek. Daie jaar oud lamiekie wat geen gebrek gehad het nie, is wat hy sien. So hy sien, ek is tevrede met jou. Hy het ons gesê, ek kyk nie meer na wat hulle doen nie, maar ek kyk na wie hulle is. Ons kent is van nou, of, omdat een van allemaal gesterf het, is het so goed as allemaal het gesterf, asof hulle self. En nou het een gesterf, sê Paulus. Hy sê, en nou, hy sê, nou sien ons niemand meer na die vlees nie. God kyk nie na ons vlees nie. Hy kyk nie na die geramte in jou kast nie. Hy kyk nie na die foute wat ek en jy maak elke dag nie. Ons maak foute. Hy kyk, na dit wat sy seen gedoen het, toe hy nie een fout gemaakt het. En as hy sê, ons staan open bloot voor om vanmorgen, dan staan jy vanmorgen ontbloot voor God. Nie met jou net met jou skulde las. Nie. Hy dit van jou verweiders versie oosten van die weste, dit in die diepte van die see gewerp. Hy sê, ek sal nie weer aan dinkie. Hy sê, wat ek sien vanmorgen, as ek na jou kyk, want jy is open bloot voor my. Ek sien jou waarde. Ek sien dat ek jou so lief gehad het. En dan wil ek nou somme iets by sê, want dis wat ek beleef, dis asof hy sê, en ek is nie teleergesteld met die prijs wat ek betaal het vir jou nie. Want die profetiese woorden, Syfania 3 by vers 17, sê, God, er is in stille tevredenheid oor ons. God het vooruit geseen tot op die dag, die 28e december 2014, het ek gekyk en het gesê, ek rus in stil tevredenheid oor jou. Ja, jou leven is miskien in een gemoors vandag, maar die Heere sê, ek is in een stil tevredenheid oor jou, want ek weet wat ek in jou beleid. Ek weet wat daar binnen jou is. Wil jy nie vir my kans gee om dit oop te maak vir jou in jou eie gemoed en jou te laat besef waterwaarde, onzaglijke waarde, die vir my het nie. Dit is wat God sê. En nou kom hy en hy breek brood met sy disciples voordat hy gaan sterven opstaan. En nou nou, wat is die doel van sy sterven opstaan? Hy is oorgelever tewille van ons daar hy is oorgelever so elke geraamte, elke fout, elke skande, elke oortreding, elke ongerechtigheid, wat hy dier die eeuwe so wees, wat daar in my is, en my optrede is, so dat hy dit kon opnemen in homself. Hy sê, en is opgewek, toe al laai goed weggevat is en my gedeel is, toe ons rechtverig gemaakt is, toe God sê, ek het jou so waardig gemaakt soos wat my sêen is. Hy sê, toe kan ek om opwek, so sy werk klaar. En dan kom Jesus as demonstratie hiervan, en hy kom vat die brood, en hy, hy breek dit, en hy sê, neem jy, dit is my lichaam wat vir julle gebreek word, Hy sê, ek gee my lichaam vir julle. Hy sê, breek die broekie. Hy sê, dit is my lichaam wat vir julle gebreek word. Hy sê, ek wil nie julle met my lichaam onderskui. Ek wil nie julle met verstaan waarvoor my lichaam daar is. My lichaam is daar om jou nie heel te maak. My lichaam is gebreek so dat jou lichaam heel kan wees. So dit wat ons, dit waar ons feest vir vir luister, hierdie is nie crisis nie, hierdie is, een, hierdie is die heerlijkheid, die Heeres sê, kom ons vier saam feest, ons het hierdie tyd, het die wereldkers feest gevier, met groot omvang en te doen. kom ons vier hierdie feest vir en ons sê, Heere, die lichaam is gebrek, en die is wakker oor die woord om het te volbring in my lewe, en daarom, Daarom is my lewe en jou lewe, is Godse hart vir ons, gedagtes van vrede en die onheil nie, hoopvolle toekomst. Daarom het hy door sy wonde vir ons geneesing gebring. Daarom het hy ons waardig gevind, hy vind jou waardig vir morgen, om te eten, sê Christ Paulus in, in Korinties 11, hy sê, ons moet op een waardige weise eten drink. Nou wat is waardig? Hy sê, ons moet waardig eten drink. Jy sê, ek kan nie eten drink, as ek onwaardig is nie. Daarom moet hy gesê, ek het jylle allemaal waardig gemaakt en ek het jylle allemaal uitgenooi. So elkien wat sê, ek aanvaar die waarde waarmee hy my waardig gemaakt het, is vanmorgen welkom om saam te eet. En te sê, jyre, ek aanvaard het vir my. As het een beter manier is daar om een jaar af te sluit, as om te sê, ja jyre, jy het my waarde gemaakt. En dan kom hy en hy sê, elke keer as jylle dit doen, onthou, onthou, remember me, sê hy. Ondou dan, dat ek my lichaam velig geet, en omdat ek my lichaam geet, jou lichaam jyl. Jy kan jyl wees. Jou verhoudings kan jyl wees. Jou leven kan jyl wees. Jou vriendskap kan jyl wees. Jou werk kan jyl wees. Jou finansies kan jyl wees. God sê, gedagtes van sien, gedagtes van vrede, nie, onheil nie. Dis jou deel. Dis jou deel vir 2015. So gaan ons een jaar uit, so gaan ons een jaar in die heren sê, so seker as wat jy dit eet, hy sê, omgedachtig dat ons vlees is, sê hy, wil ek hee, hy moet proe, voel het in jou hand, Johannes skryf, hy sê, wat ons met die oog gesien het, met ons oor gehoor, met ons hande getas het, aangaande die woord van die lewe, hy sê, hierdie woord het vlees geword, en nie net onder ons kom woon nie, maar nou het hy in ons kom woon, en ons het hierdie woord deelachtig geword, hy sê, in ons deel wat ons het, dit deel los met julle. En is dit nie wonderlik, het ons die brood met mekaar kan deel, en kan sê, dit is een brood, wat ons eet, want ons is een lichaam. Prijs die Heere. So kom ons eer die broodkie. Vader, ons dankie vir die broodkie vanmorgen. Dankie vir die sien in ons levens. Dankie dat ons kan bevestig, dat die lichaam vir ons gebrek is. Kan bevestig, dat die naam, die naam wat boel elke naam is, oor ons uitgeroep is. En dat voor die naam, Elke knie moet buig en elke tong moet belei dat hy die, die Heere is. En dat geen wapen wat tegen ons gesmeer word kan stand hou nie. Want Heere, hy het vir ons die gerechtigheid gegee. Hy het vir ons die gezag gegee. Hy het vir ons die naam gegee, boel elke naam is. Hy het ons nie as wees achtergelaten. En ons dankie daarvoor vanmorgen. Ons eet saam, ons geniet saam vanmorgen. Ons weet dat hy ris oor ons Heere, ons wil ris en hier is. Volgend in Jesus naam. Amen. En toe geef hulle die beke na die eten. En hy sê vir hulle, hierdie is die nieuwe testament in my bloed. Hy sê, drink daar uit, drink allemaal uit. Hy sê, en glo, en weet, dat my bloed uitgestort is, as een volkome versoening, van al jylle zondes. Hy sê, met een offer, denk moe ek die boe hy het met een offer vir altyd volmaak, die wat geilig. So dikwels as jylle dit doen, sê hy, doen dit tot my gedachten is. So as ons dit doen, as ek daai slik, As ek daai slik, drijwe slaap, slik, dan sê ek, Jere, jy bloed het vir my gevloe. En wat jy van my weet vandag, is nie vir my fout en nie. En daar is genoeg van hulle. Wat jy van my weet vandag, is wat is die belegging wat jy in my gemaakt het? Wat is die prijs waarmee jy in my losgekoop het? Wat is die verlossing waarmee jy in my verlos het? Dis wat jy is wat jy van my weet. Dis wie ek eindig is So nou we gaan ons skoon Dit was nou die dag hier Die jyvrouw wereldcompetitie Ek weet nie of jylle dit, die, dit gesien het Want dit is ons nou groot saak is ons, ons, ons vrystaatse nooi wat gewen het Maar wat was my te kostlik ons een stikkie daarna kyk To kom hierdie klom meisies uit En hulle nou vreselik punte gekry Voor alles wat hulle moes gedoen het En toe sê die ouwens Nou is jylle gelijk so, miskien het partij van ons meer punte verdien in 2014 as ander in ons eie poging en ons eie doen van lewe maar God sê vanmorgen het ons allemaal gelijk gemaakt wat ons gedoen het, tel geen punte nie wat hy gedoen het, tel al die punte so, daar niemand wat kan roem nie behalwe om in om te roem, prijs die heren Vader, ek dank u vanmorgen vir die wonder, die wonder van die lewe. Die wonder dat u sien gestuur het op die rechte tyd. En die eerder dat die verlossing wat daar nie is volmaak is, dat daar nie iets kort kom nie. Maar dat ons volwaardig en volkome voor u staan. Ons eer die vanmorgen vader. like a nature said said nature I've called you by name child And you are mine Just feel my loving embrace And you are mine you know aan die pw. Alright. Julle weet so, ons het nou hier in november maand en oktober maand, het ons so door die examen gegaan. En julle weet hoe die examen werk. Die onderwijzer staan voor die klas en dan sê, right, nou maak die boeken toe, en nou is het geleentheid om te sê om rekenskap te geef van wat het jy geleer. Alright nou vermoorde is ons examen vermoorde wil ons hierdie jaar afsluit en ek wil, hee, ek wil jylle nooi om het ons te kom deel wat het jy die jaar geleer ons het jy nie punte gee nie gelukkig, het is die punte nodig nie ons is allemaal gelijk nie ons is allemaal geslaag pas one, pas all, dit geld hier want, want die heren het die prijs van ons betaal Maar kom deel met ons, nie om een examen te slaag nie. Maar kom deel met ons, om ons te sien. Wat het die jaar vir jou geleer? Moet ek die microfoon omstuur, of gaan jullie hier na te kom? Wat sê jullie? Wie kom omstuur? Moet jy gaan kom? Rijd, ek los Kom deel met ons. Het is onmoendlik om te sê, wat die jaar alles vir mis beteken het, maar Ek word verochend wakker, en dit is eindelijk my opsomming van die hele ding. Dit is eindelijk gesnaak, ek word wakker met die gedag, en dink jy, dit is weer. Maar, ek denk aan, ek sien skielik hierdie, soms net hierdie touwe wat so in die bol, en jy weet in die woud dan, die taas in die jyne wat hulle so, wat hulle so aan, van die eentouw na die volgende touw, wat hulle so swaai, en hoop, maar hulle vang die touwe raak, en dat hulle nie dit mis nie, maar ik bedoel, uh, Jain en Tazen het altyd recht gekry, maar ek weet nie of ons het zo so recht gekry. En skiel ek die volgende kom hierdie gedachte, of hierdie skrif in my hart, in 2 Petrus 1 vers 19, wat hy sê, hy het vir ons die profetiese woord gegeen, wat baie vast is. Hy sê, waarop ons focus, waarna ons kyk, en dan sê hy, totdat iets gebeur. Hy sê, totdat, die morrester in ons harte opkom. En ek beleef hier die ding van, van, dat hy sê vast is en morrester, wat opkom in ons harte, maar ek sien hier die touwe wat hulle so meeswaai. En ek besef hier ding, dat ons baie keer toelaar, so bly toe Jan het verochend sê, terwyl ons broodbreek, ons raak so makkelijk ingetrek by touwe, by al ons emoties, en ons spring van die ene emosie na die volgende emotie, na die volgende en toe, en dis nie vast nie, dit verander, en ons tree op, volgens wat ons, wat ons denk ons is, of wat ons denk mense sê ons is, of wat ons verkeerlik geloof, wat die Heere sê ons is, dat die Heere vir ons kwaad is, of wat die Heere nie van my hou nie, of dat ek moet presteer om sy gins te ween, en ons zwaai met hierdie tou, en die ene dag voel ek goed nie, en die dag voel ek nie goed nie, maar ons vorder nie. Terwyl die Heere sê, terwyl die woord wat vast is sê, het is onveranderlik. Die feit dat die Heere my lief het, net soos ek is. Maak die saak hoe droog ek gemaakt het nie, maak die saak of ek in my eie oom innerwaardig is nie, hy het my lief, soos ek is. Die Heere, die woord sê vir ons in Stefania, die Heere is stil tevrede met jou net soos jy is. En dit beteken, dit maak die saak wat ek doen nie. Dit maak saak wat Jesus gedoen het. En die, die, die vastigheid wat ons, ons sê, ons voet is geplaas op die rots, rots verander nie, Jesus is die rots. En in hom is ek vast, is ek sekeer, kan nie goed maar om oh my, ek is sekeer, kan my emoties wiplank rui, en ek op en af gaan, ga jou narens bring my. Weeg 2, 3, voor en 3 achter Mense, dit is wanneer jou emoties veel dikteer, maar wanneer die profetiese woord die morris in my hart opgekom het, dan weet ek, ek weet, omdat ek weet, omdat ek weet, God het my lief, nes ek is. Ek is nie meer een sondaar nie. Ek is een kind van God. Daarom wandel ek nie meer in aanklag en in skuldgevoelens en minderwaardigheid nie. Ek is sy kind, ek is sy prinses en sy prins. En weet wat? Dit bring my by waters waar is. Dit bring my op een punt wat ek rest van my vermoen. Dit is hierdie jaar vastgestaan in my hart. Om te rest van my eie pogings en om te weet, ek is goed genoeg net soos ek is. Laat toe, dat die morrester in jou hart opgaan, en die plek waar het gebeur, is binnen jou binnenkamer. Oefen dit in die kleine, daar in jou huis, daar waar iemand jou nie groet, wat jy denk, hy iets tegen jou nie. Dis waar jy oefen om te sê, jyre, eet my lief net soos ek is. Maak jy sak wat mense self dink nie. So dat die morrester kan opgaan in my hart, so dat ek in vrede met myself kan lewe. En wanneer jy vrede met jouself het, ervaar jy tasbaar. Godse vader haar, dit wat Jesus aan die kruis gedoen het, wat Johan vols gesê het, dan ervaar jy dit tasbaar. Dan kom jy tot ris hier. En dit is lewe in oorvloed. En dit is Godse hart vir elkeen van ons. En ek ek my hart is, Kijk jou in die spiel en sê, die Heer is my lief net soos ek is. Dis die begin van die morgens daar. Ek sê in Ek het die afgelopen tijd baie gewerk met waarde, selwaarde en ek het baie interessante dinge gehoor en gelees en selfs DVD's gekry Ek het baie interessante dinge gehoor en gelees en selfs DVD's gekry nou kom ek sê eers graag, oh, my naam is Gerbrecht Elizabeth, my naam beteken warrior woman dis Gerbrecht en Elizabeth is beloftes van God so ek is a warrior woman vir die beloftes van God God ken my by my naam en hy het my geken van ek syke bonneltjie selle was en my, ons het nou een, een vreeselike lekker familiefeest gehad die afgelopen tyd, al die kinders was daar En my sien bring vir my, want hy weet, dis my belangstelling. Hy bring vir my een DVD van een Louis G. Daai naam kan ek nie uitspreek nie. Nee? Maar hy is een en hy bring uit, vooral uit psalms uit, die boodskap. En hy die wonderlikste, wonderlikste dinge wat hy deel met jou. Onder andere hoe groots die skepping is. Ons is totaal oningelig oor wat alles daar buiten aangaan, wat is Godse tijd, wat is Godse ruimte, dit is ver bo ons verstand. En onder andere bring hy toe nou daar die boodskap van hoe hierdie bonnel sally kies, wonderlik vorm uiteindelik in al hierdie ledemate, al hierdie... Um, Die, die uiteindelik die gesigie en hoe wonderbaarlik die ooglede uiteindelik op die rechte tyd een snuikie kry en die oogies gaan oop. En wat hy toe ook sê is, daar is een baie speciale, want hy het met een ander um, wetenskapelike gepraat op een stadium, en die sê vir hom, maar wat is jou punch hou, man? Wat is die, jou lefdoek? En hy sê, die man sê vir hom, lemonin en hy sê Laminin, hy het nog nooit van soeits geboor nie, maar nou wil ek julle op die boord gegodde teken. Hy gaan toe en hy gaan Google lemonen. Julle kan allemaal lemonen sien. En hy gaan Google dit en hy sien toe die diagram wat in handboeken ges, gewijs word van hoe lemonen like is so. Is dit nie wonderlik nie? die kruis, hou die cellen by mekaar. Dit was vir my baie speciaal, so goed sien die kruis, as hy my sien en my naam vir my sê, en een verhouding het met my. Dankie. Hallo jyre, het is gewonderlijk om hierdie waarheid te weet, is het nie? Dink hoe hoopelis is het, as een mens het nie weet nie. Hoe lendig is het dan? En, hoe verloor is jy? Jan het daar die dag gesê, ons is omring, dier lendes, en verdrukking, en benauwdhede. Maar midden hierdie situasie, staan ons, as licht, as lewe, van God nie, Ek het, um, ek wil net vir Jan en Henda sê baie dankie vir wonderlijke jaar en hulle vriendskap en, en wat hulle doen en die woord wat hulle bedien in uitdra. Ons warteer jylle en ons sien jylle. Dankie vir hierdie jaar. In die jaar wat voorlee, mag dit vir julle so, so wonderlik wees. So ongegrijpend, goede genade en sy sien. In, in die gemeente, in jou bedrijf, en alles wat julle doen, eke keer wanneer julle bedien, sien vir julle. Ek het vir oogend vroeg, so vijf uur sekant wakker geworden, en toe skryf ek vir my kinders, hierdie sms hy my liefste kinders en klein goed ek het nog niks in die tyd van jylle van jylle geskryf nie en jylle het seker gewonder waar is pa of dat nie ons fondamente is onbeweeglik vast verseel dier die heilige gees niks kan dit verander nie Romeine 8 vers 38 en 39 ons Ons stand voor ons vader is volmaak in vast. Ons is sy kinders en sit saam met Jezus in hemelse plekke. Sy troon van gezag. Van dit is ons verzeker. Moet nooit dat omstandighede of mensen of skuldgevoelens of gebeuren of preke of benauwdhede of verdrukking of versoekings of verleiding jylle mislei van die stik rots van waarheid in ons neem ons wordt ontsingeld dagelijks, dier booggenoemde aanslag, dit sê die woord, maar midde dit, kan ons sterk wandel as oor winnaars, nie oor ons goeie werke of verdienstes nie, maar oor die werk aan die kruis, en die opstanding van Jesus Christus, ja, wat volmaak in staat is, om ons volkome te bewaar, to die dag, dat ons Jesus sal sien, leef volheid, wees dapper, lach en en speel, doen goed en ander, leef bemoedigd, leef in die leiding van die Heilige Geest. Ek sien julle veroogend met Jere, Jeremia 29 vers 11, want ek weet wat er gedacht is, ek aangaande julle koester spreek, die heren gedacht van vrede en nie van onheil nie, om julle hoop voor die toekomst te gee. Lief julle om die wereld, skryf my sien vir my terug, dit is ook om Jezus gesê het, dit is volbring, een te werk, niks kan daarbij gevoeg word of daarvan weggevat word nie, dit is net omdat dit is, omdat dit is, omdat dit is, lief jylle allemaal. Skiis, ek is eindelijk nie, wat voor mense praat nie, maak jy dreig iets om te deel met jylle. Ek het hierdie jaar geleer, dat ons nie die heren moet lief liefhees, soos wat ons liefheed nie, ons moet om liefhees, soos wat hy vir ons liefheed. En dit is amper soos wat die oude op een groot boot is in die see en jy raak see soek. As jy kan gefokus blij op een punt, dan gaan jy nie soek word en ek denk net, ons allemaal soek focus moet net op God wees en dan sal alles goed gaan. Ach, ek wil niet sê, weet jy, ek en my man, ons is altoe in katholieke skole groot geworden. Ons is altoe in katholieke skole groot geworden. My Afrikaans is nou nie so goed, nie so verskoor my. Maar ek moet vir jou sê, ek dink is, in 1987 die ons by Jan hulle begin het, onthou Jan, en ons het geleer, die verhouding met die Heere, is die, dit het vir my, gebring tot waar ek is vandag, as ek in die oogend in die aand kan, gaan slaap met die Heere, in my gedagte is nie, maar soods, dit is vir my baie belangrik, en, dit maak jy saak wie jy is, of wat jy doen, of wat even. Jy moet kom tot die punt, waar mense vir jou, jy, jy moet anders feest, as ander mense. En, maar die, vir my is dit die verhouding met die heren. Dit is wat vir my een vonnelik is. So. Dankie. Goeiemorgen, jylle amal. Ek wil net vindig vir jylle um, iets jy vertel wat ek die jarige geleer het. Um, Julle allemaal ken die vers hiermee, 29 vers 11, waar God ons, ek denk Omer het nou net gelees, waar hy sê, waar ons hoopvolle toekomst beloof. En dan as jy in die King James vertaling gaan lees, dan, dan lees het as volg. For I know the thoughts that I think toward you, says the Lord. Thoughts of peace and not of evil, to give you an expected end. En hy sê, die laatste sennieke of to give you an expected end. Dis, as my dan na die afrikaans gaan kyk, dan sy sien, dit sê, a hoopvolle toekomst, is iets waarop jy hoop. Dis die toekomst, hy gaan vir jou toekomst gee, maar die toekomst waarop jy hoop. So as jy op een goeie toekomst hoop, dan is dit die toekomst wat jy gaan kry. So dit is belangrijk, om daar expected te onthou. Dit wat jy verwacht, dit gaan, dit gaan hy vir jou gee, maar dit is wat hy vir jou wil gee, want dit is jou hartsbegeerte. En dis een, daarom is het belangrijk om ons hoop te hou op goeie uitkomste en te kyk wat in ons gedagte is aangaan, dankie Moerde amal ek gaan net een versie met julle deel wat vir my rechtig nieuwe betekenis gekry het of vir keer hoor mens goed en dan denk jy nee, maar dit is nie eindelijk op jou van toepassing dit nee, is net vir ander mense Jool 2 vers 25 sê, en ek sal jylle vergoed, en ek sal jylle vergoed, die jare wat die trakspring kon, die voetganger, die kool vreder en die afknipper verslind het, my groot leermag wat ek tegen jylle gestuur het. Ek wou my net veel sê, God is groot, God is goed, en Godse liefde is oneindig, en die feit dat ek vandag nie so met die pens, gaan eindelik teen alles het mens oor my lief voorspel het. So, as jy redel vertrouw vir iets weet, dis a hart vir jou. Sa hart vir jou is radig net goed en ja, ek wil vir jy redel nie dankie sê vir oongelooflike jaar en al is ek bang. Ek weet ek let nog meer goed en ja, vir my voorle en ja, so ek wil vir jy net inspireer Moe nie die wereld een label op jou zet as gevolg van dalk, dit wat in jou verlede gebeur het of verkeerde kies is wat jy gemaakt het nie. Die heren het alles uitgeveer met een uitveer wat <laughs> meer kan uitveer wat ons weet, maar um, yo, ek loof en prijs naar die heren. Annel, jy het my nou eindelijk geïnspireer, ek wou nou nie kom nie, maar jy het die hoop voor alle toekomst want oor twee weke lyk jy nie meer so nie en lyk ek nog steeds so, so jy hoef nie bang te wees daar oor ek het een paar goed wat ek met julle deel en wil deel en ek weet die helfteslik seker vergeet, maar dit is ook die belangrike die jaar leen nog voor. Die afgeloope week het ek nou interessante story gehoor van die manne wat in hulle gemeente een kersopvoering in gereedheid gebring het papierpoppe gemaakt van die herders en die wijse manne en die donkie daar en die krip en Jozef en Maria en die wiegie en binnen die wiegie, nou hierdie man is allemaal papierpoppe en toe het hulle sommer een pop gevat van die pastoriese dochterkie en om in die wiegie gelee en toe die ochend nou wat hulle nou die kerstdienst sou aanbied moet hierdie vertooning daar en alles en soan staan die dominee, nou ook, soos André gesê het, vijf uur die ochend op, net om te gaan seker maak, laat elke dinges nog op sy plek, en groot was hy verbazing, toe hy nou daar kom, en hy sien die krip is leeg, en Jezus is weg, en nou hardloop hy rond, nou soek hy vir Jezus, en terwijl hy so op pad pastorietoe is, hier kom my oudje voorby met so'n klein sleepwaandje, wat hy trek, en, en hy sien maar, hier is Jezus achter in die sleepwaandje, en wat my nou getref het van die woorde is, hy sê vir die mannetjie, hy sê, wat maak, jy moet Jezus in die straat, Jezus hoort in die straat, hy hoort in die kerk. En ek, en ek besef, hoeveel van ons het nog vir Jezus net in die kerk, en nie op die straat waar ek en jy is nie. En ons moet om straat toevat, ons moet om elke dag saamvat. En ek wil nou praat oor die afgelopen jaar, wat, jaar van hoogtes en laagtes en al syke dinge, en as jy nou Jannie sal weet, is nou ampe 40 jaar, ja, daarom so'n beetje minder wat ek in die onderwijs was en jy boer, daar is jou refs altyd in die rooi, jy doen nik daarig nie, dinge moet, moet gebeur, en dis ongeduld en die goed. Nou, hy het nogal een redelike kalmerende invloed op my, en ek besef, en dan sit ons daar in die personeelkamer, en dan praat ons oor die onderwijs, nou, ek, hier is een paar onderwijsers vanmorgen, En ek weet, jylle het maar goed as ons. Die aanslag van die vijand is so heeuwig. En vooral is jy nou, soos Jan vanmorgen sê, ons skryf nou examen, by die slaagvereistes en hierdie goeders kom. En ek sê in die dag vir die personeel, as ons gaan toelaat, dat ons bestuur word, dier die departementse grille en giere, soos die disciples gesê het, ons bezighoud letterlijk met onszinnige praatjies, En ons nie op die rots kom, laat ons die omstandighede bestuur nie. Daar gaan ons in die grond in gaan. En ek het maar net besef dat, om in rust te gaan, beteken nie om niks te doen nie. Jy rust beteken nie, ek sit nou achter oor en die ander ons doen nie job, en ek rei net saam Om in rust te gaan, beteken om te sê, wat sal my kanskui iemand dat het aangehaal, van die liefde, van Christus, as net een iets, en dis ek self. As ek myself nie uit die pad uit kan kry, laat daar die liefde binnen in my kan opruid nie, dan, dan gaan die dinge nie werk nie, en ek wil maar net sê, laat ons by daai punt kan kom, dat ons op daai rots kan kom, wat hy gesê het, lei my op a rots, wat, hoe wie dit gesê, David, een van hulle, lei my op a rots wat te hoog is vir my, want as ek op die rots is, dan is ek in een gezagsposiesie. Maar as ek onder die rot staan, dan lyk die ouders wat ek so na kyk nog groot. Maar as ek boob die rot is, dan kyk ek af op die omstandighede, en dan gaan omstandighede my niks maak, want dan staan ek in een gezagsposiesie daar. Morgen jylle. Weet wat ek vir jaar geleer het, is die twee woorde, karpe die hem, Gryp die dag, ons is so geluig om te sê dit en dit en dit het my gebeur wat goed wees die jaar of wat sleg is of dit en dit moet gebeur voor en toe, wat van nou hoe kyk ons nie na nou nie en ek het hierdie jaar geleer ons moet na nou kyk ons moet bewus wees van die wonderwerke wat nou aan die gang is nie die wat gebeur het nie nie die wat nog moet gebeur nie kyk na nou en hierdie woorde karpe die hem het by my kom vast teek, dat Gryp die oomlik, gryp die dag, gryp nou. Ons is nou bewus van Jezus. Ons weet nou waar ons staan, ons weet nou wie ons is. Kom ons loop nou die pad. Moe nie wacht tot ons in ons binnenkamer kom. Moe nie wacht tot ons baar ook is nie. Uh, Terwijl ons nou daar is, laat ons dit nou doen. Ek kan nou vir Omaasie, Omaak is baie lief vir jou. En dank dat jy my so ondersteun en help en so aan. Um, ek kan het nou doen. Ek kon het gister gedoen het, en ek kan het morgen ook doen, maar ek kan het nou ook doen. So kom ons doen wat ons moet doen, nou. Dit is wat ek geleer het, Ankie. En dat nou kan ek ook een beerd krijg. Goed, ek gaan nie nou begin preek nie. Ek lees vanmorgen in Matthäus 27, sê Pilatus hierdie ding, hy sê vir die jode, wat wil jylle hee moet ek doen? met Jesus, wat ook genoem word Christus. Wat wil jylle hee, moet ek doen. Wat moet ek doen, met Jesus, wat genoem word Christus. Net sommer te loops, onthou jylle wat het die mense geskree, wat sê, laat hom gekruisig word. Sê vir wat so jy geskree het, sê daar was? As jy dit nie geskree het nie, was jy een groot moeilikheid. Want hy moes gekruisig word vir my en jou. Jy weet ons kyk nou moos terug, ons is moos nou, ons sal dit moos nooit gedoen het nie, nee, maar die feit is ons dit, ons was deel van die mensdom wat geskree het, laat om gekruisig word, want dit was ons enigste hoop, goed, maar, maar, maar dit is Pilatusse vraag, my vraag vanmorgen, as ons terugkijk oor 2014, is my vraag, wat het ek gedoen, met Jesus, wat genoem word Christus, uiteindelijk, gaan dit in gemeente wees, in ons leven, soor een ding, en dit is het ons gegroei het ons vertikaal gegroei het ons gegroei in ons verhouding met God het ons gegroei in, in sy kennis oor ons wat hy in ons sien het ons ontdek wat hy sien verstaan ons meer van wat hy sien as hy na ons kyk het ons gegroei en, en daai as ons daarin gegroei dan sou ons kon sê ons het ook horizontaal gegroei want horisontaal is nie getalle nie Horizontaal as disciples. Niemand vraag in die dag, en nou, uh, word jylle gemeente nou groot, ek sê, ek sê, ons tel die koppe, maar die heren tel die harte. So, laat ons nie, laat ons nie spog oor koppe nie. Maar laat ons, ons harte onderzoek, en sê, is ons harte daar? Je weet, dit is so makkelijk, dat nog een jaar voorbij glip, dit was somma nou die dag, toe sta, sit ons hier, toe sit wat is die einde van 2013. Dit was somma nou die dag, die einde van 1999. En net so glippele. Die vraag is, wat het ons gedoen in hierdie jaar met Jezus wat genoem word Christus? Het ons die geleentheid wat na ons toegekom het gebruik of het ons dit uitgestel na morgen toe? En dit is wat Kappie sê is, die geleentheid is nou, grijp die oomlik nou. Ek wil vir julle een stikkie lees uit, die uit, as ek het by bybel kan kry. Hebreus 4, ons is net nou daar. Hebreus 3 praat van die volk Israel, ondou jy alles dier Mooses uitgelei uit die slaweis van sonde uit, en waarin wil God hulle lei? Ek wil julle mooi denk oor ding. God het gesê, ek lei julle na een land wat oorloop van melk en jening. Kan ek een ander naam gee, een synoniem naam, vir die land wat oorloop van melk en jening? Gedagtes van vrede, nie onheil nie, een hoopvolle toekomst. Hoor jylle, dit is een land wat oorloop van melk en jening. Hy wil jylle daar naartoe leie, hy sê, nou sê hy by vers 12 van hoofstuk 3, hy sê, sorg daarvoor broeders, dat daar nie miskien in een van jylle een bose en ongeloofige hart is, dier dat hy van die levende God afvallig word nie, maar vermaan mekaar elke dag, so as wat het vandag genoem word, so niemand van jylle dier die verleiding van sonde verhaard word nie. Want ons het deelgenote van Christus geword, as ons net die begin van ons vertrouwe tot die einde toe onwerkbaar vasthou. Want omdat daar gesê is, vandag sê jylle sy stem oor, verhard nie jylle harte soos in die verbittering nie. En op wie is dit dan wat gehoor het en om verbitter het, of om te leergestel het, was dit nie allemaal wat onder leiding van Mooses uit die Egypte uitgegaan het nie. En op wie was hy 40 jaar lang vertoorend, was dit nie op die wat gesondig het, wie sy lyke in die woestijn geval het nie. En dan weet hy gesweer, dat hulle in sy rust nie so ingaan nie. Behalve aan die ongehoorzaam is, en ons sien dat hulle dier ongehoorzaamheid nie kon ingaan nie. En nou sê hy, terwijl ons dan, of laat ons dan vrees dat, terwyl die belofte om ons in, in te gaan, nog stand hou, dit nie my sien sal blyk dat iemand van julle achtergeblei het nie, want as, aan ons is die evangelie ook verkondig net soos aan hulle, maar die woord van die prediking het hulle nie gebaad nie, omdat dit die by die hoorders nie met geloof verenig was nie. Nou jylle onthou, Hebrews 11 vers 6 het gesê, sonder geloof is het onmoendlik om God te behaag. Maar, in ons het dit vir elkaar baie keer gesê, dis nie dat God vir my kwaad as ek nie kan geloen nie. Dis nie dat God is liefde, en liefde kan nie sy sin kry nie. Liefde wil my bevoordeel, liefde wil my sien, liefde wil my gezond maak, liefde wil my vervulling geef van die hoopvolle toekomst, die lewe in oorvloed wat Jesus vir my kom leef het, Wat hy vir my kom gee het, hy sê, dit wil hy vir my gee, en hy sê, ek wacht met ongeduld om jylle genadig te wees. Hy sê, met jaloersheid begeer Godse geest wat in ons is, om hierdie goedes aan ons, aan om met ons te deel. Hy sê, maar die sleetel is geloof. Hy sê, as ons nie geloof het nie, kan dit nie in werking kom nie so dat het moet in werking kom. En dis is nou wat in hierdie jaar gebeur het, wat in die jaar moes gebeur het. Want daar was verlede week gekyk na die vijfhoudbediening wat gesê het, hy het gegeer sommige as apostels, profete, evangeliste herders en lerars, om wat te doen? Om die heilig is. Dis ons. Toe te rust vir ons dienstwerk. Totdat ons kom tot die volwassen man. Wat het ons gesê? Ons gesê, ek kan nie tot die volwassen man kom, voor die dienstwerk nie. Dis die dienstwerk wat my een volwassen man maak. <laughs> Jy sien, Jy word nie een volwassen man geboren nie. Dit die dienstwerk wat my volwassen maak. Met andere woorde, die gemeente, die geprediking, die woord, is een toerusting wat my toerust van my dienstwerk. Wanneer ek dan met hierdie toerusting die lewe gaan lewe, dit is my dienstwerk. Dit is bloot om die lewe te lewe, die nou waarvan jy gepraat het kapie. As ek dit lewe, dan kom ek tot die volwassen man. <laughs> maar sonder voordat die dienstwerk is nie, is dat geen volwassenheid nie. Hy sê, en wat is, wat, hoe spel mens volwassenheid? Hy sê, volwassenheid in die geest is, hy sê, totdat ons kom tot die volwassen man die mate, die mate van die volle groote, van Christus, Christus, die salving. Met andere woorde, totdat die salving, die krachtwerking van Godse Gees, sy volle loop neem, sy volle manifestatie, sy volle plek krij, in my leven elke dag hy sê, dan nou sê jy weer die verskil sien tussen die wat die heren dien en om die dien nie, nou is ek in Malachi 3, hy sê, jy sal weer die verskil sien tussen die wat die heren dien en die wat om die dien nie, want die profeet het gesê, duisternis kom oor die aarde en donkerheid oor die volke, is dit nie waar as ons om ons kyk nie, duisternis kom oor die aarde, donkerheid oor die volke, luister as jy politisch na die, die wereld kyk, dan sê jy, daar is min positief wat jy kan sê, Ek in die kyk na die hele wereld, kyk nie na Zuid-Afrika nie. Wie wat, as ek so in die wereld kyk rondom my, as na die Oekraïnese kant toe kyk, en ek kyk na Syriëse kant toe, en ek kyk Afganistan toe, en ek kyk in die midde-oost, en ek kyk die wereld vol, dan sê ek, as Zuid-Afrika is kinderspeelikies, duisternis kom oor die aarde, donkerheid oor die volke, maar oor jou, sê die heren, sê die licht opgaan, en nazies en konings, sal toe stroom na jou licht doen. Hulle sal trek na jou licht. Dit is waar ons behoor te wees, dit waar God ons wil hee. Ek dink, ons sien al iets daarvan. Hoeveel te meer kan ons sien? Maar hoor wat sê nou, hy sê, as ons na Israel kyk, as jy nou die stikkie grondgebied kyk, waar hulle, hulle het nou dier die roosie getrek, nou sê hulle af Sinaai toe, nou van Sinaai af het hulle toe nou begin in cirkels trek. Ons kan amper sê hulle was op een baan, vir 40 jaar in een wentel baan, rondte af, acht na rondte, lap after lap, He? het jy nou gedink, as jy dit nou nie in die politiek wil toepas, want ek krijg eendlik laag as ek het lees, hulle kon toch nie vervaarwe die skuld gee nie, dit is nou al 20 jaar, aparte krijg nou nog die skuld, dit is, uh, is die kracht waar dan nie is, dit is aparte se skuld, maar verstaan jy, maar dit was net so, uh, uh, ons kan nie, ons kan nie Adamse fout die skuld gee, vir iets wat voorbij is nie, Jezus' verlossing, Godse verlossing, van die volk uit Egypte is, was een volkome verlossing. Dit zou nie verleggen help het ons sê, ons gaan nog een ronde doen, want Faroe, <laughs> hy, dit sy skuld nie. Wat hulle nodig gehad het, is om oortuig te word. Want wat hulle nodig gehad het, is om te gloe, die realiteit van hulle self. Jy sien, ons het vanmorgen begin met, met Melchisedek. en hier kom Mooses en hy geef hulle die bloed van die land, om hulle van die dood te beskermen. En daar kom die here weer wees, wie hy is, en wat hy kom doen het in ons levens. En hy sê, kan jylle nie die groter prentjie sien nie, wil jylle nie toelaat, dat ek jylle oortuig van een groter prentjie nie. Dat hierdie verlossing uit Egypteland is een beeld van een verlossing uit een slavernij van sonde uit. En die profetiese woord is daar van die begin af. Enes is dit die vers 15, vijandskap tussen jou die vrou, tussen jou saad haar saad, die profetiese woord, wat baie vast is, waarop ons moet agge, soos een lamp wat in een donker plek skyn, totdat die dag aanbreek. Maar kom ons kyk wat dit in 2014 gebeur. In 2014, ons het, nou, ons het ons nou ons diagram, wat ons gesê het, daar is ek lichaam, daar is ek siel, en toe het Godse geest, ek wil amper sê, die dag toe ek aanvaard het, toe ek aanvaard het wat Jezus my kom doen het, want jy sê, dit is een ding wat God kon, gedoen het, hy het my kom heilig en kom reinig, sonder dat, ek, sonder dat hy my samenwerking gehad het. Maar jy weet, vir een liefdesverhouding moet hy my samenwerking hee. Hy kan homself nie op hy afdoen nie, anders is hy nie liefde nie. Liefde kan homself nie afdoen nie. So liefde is een kiese. So hy moes ons een geleentheid geem te kies. En as ek kies, dan kies ek om Godse Gees te verwelkom, omdat Godse geest in my kom woon, he. nou, dit, die beeld het ons nou gesien, en nou het door Hebreeus 4 vers 12 gekom, en hy het gesê, die woord van God is levend en krachtig, en skerper, as enige twee snijdende zwaard, en het dring dier, tot die scheiding van siel en geest, nou sien ons, hier is ons siel, dit is ek, dit my persona, en hier is die heilige geest, dit die geestcomponent, hy sê, nou kom, die woord van God, en hy dring dier, tot die scheiding, tot die scheiding, van siel en geest, hy kom dringdeur tot hierdie scheiding, hy kom leie hier in die scheiding, en nou het een dag van ons gelees vanmorgen, in 2 Petrus 1,19, wat hy hierdie ding sê, hy sê, ons het die profetiese woord, wat baie vaas is, waarop ons toch moet aggeen, nou dis waar oor, die, waar oor die woord is, hy sê, die geloof, die geloof wat nodig is, om, om liefde sy sin te gee, die geloof wat nodig is, om die leven in oorvloed, leven in oorvloed te maak, om geneesing, geneesing te laat wees, die geloof wat nodig is om die belofte van God, wat by God ja is, maar die, om die amen van ons af te kry. Ek wil jy moet verstaan hoe dit werk die twee, nee. God sê ja vir al sy beloftes. In Jesus het hy ja gesê. God het die beloftes gemaakt toe stier hy sy sien. En toe sê hy, my sien is die bewys dat die beloftes ja is. Ons het dit vanmorgen bedink toe ons brood gebrek het. Hy sê by my is die beloftes ja. Wat is dit by jou? Hy sê And we utter the amen. Ons sê amen op Godse ja. Maar besef jy, as ek nie kan ja sê, of amen kan sê op Godse ja nie, dan bly dit net een potentiaal. Die potentiaal is vay allemaal van ons daar. Daar is geen mens uitgesluit nie. Die potentiaal, die belofte om ons in sy ris in te gaan hou staan, tot vandag toe, vir elke mens op die planeet. Hy sê die belofte om ons in sy ris in te gaan Hy sê, laat ons dan vrees, die belofte stand houd. Dat het nie blyk, dat het een van ons achter gebleid nie. Want wie wat, ons kan die belofte sê, oh, ons weet die belofte, ons ken die belofte, ons verstaan die belofte, maar ons sit nie die nou, bevestig ons met nog een nou, ons maken van nou, nou, nou. Want nou, nou beteken nou, nou. In Afrikaans spel is het N-O-I, N-O-I, nou, nou. In Engels word het no-no, N-O, -no N -O, koppelteken N -O. Die N-O. Die no-no word het no-no. Hoor julle? En so laat ons die geleendheid voorbij Die vraag is, wat ons moet vragen vanmorgen is, wat het ons in 2014 met Jesus gedoen, wat genoem word Christus? Wat is die uitvloeie, wat is die resultaat van my leven oor 2014? Waar staan ek op hierdie skaal? hoeveel van die beloftes wat almal ja is, in hom is alle beloftes, hoeveel beloftes daar ook al is, in hom is hulle ja. Hoeveel is ja in my leven? Hoeveel het gemanifesteer? Net die waarop ek amen geset. En jy sien die amen sê is nie, ek gaan eendag amen sê nie. Die amen sê nie is nie, ek het eendag amen geset nie. Die amen is amen nou. Dis nie nou. En nou kyk wat gebeur, en nou sê hy, hy sê, hierdie woord, as ons acht gee op die woord, nou kyk mooi, God, God is die woord, Jezus is die levende woord, en hy het sy geest in ons hart uitgestort, so Godse Gees en die woord is sy een eenheid, maar kan jy sê die woord is Godse manier, is Godse methodiek wil ek amper sê, waarmee is sy geest deerdring na ons toe? Hy sê, en as ons, as ons, hy is ons, ach gee op die woord, op die profetiese woord, wat vlees geword het. Hy sê, gaan dit een het, hy, hy sê, as ons ach gee, gaan dit wat doen? Hy sê, totdat, die dag aanbreek, en die morrester opgaan in jylle harte. Wie is die morrester? Jezus is die blink morrester. My ander woorde, die woord, die gees tot die morrester opgaan in ons harte, met ander woorde, tot dat hy hier in ons harte inkom. So julle wat, wat die effectie die woord, die woord waarin ons blootgestel word week na week, vir nog een jaar, vir 2014, die woord waarin ons blootgestel is, het die vermoe om stelselmatig vlees, vlees, weg te vred, met vlees te handel, want vlees kan nie sien nie. Onder jylle ons het a, ons het hierdie beeld gehad, as ons na die ander model kyk, daar ek, daar siel ek, Godse geest in my kom woon, maar toe wat gebeur, toe kom godsdienst, en godsdienst bring hierdie, hierdie opening, tussen siel en geest, vul hy op met die wet, met Mooses, wat was die wet? Die wet het gesê, as jy sal ek, Die wet het gesê, dit hang van jou prestatie af, terwijl die woord sê, ek het het vir jou gedoen. Nou, as het van die prestatie afhang, nou sê Paulus vir ons in 2 Korinties 3, hy sê, wanneer Mooses gelees word die wet, bly daar een bedekking oor hulle harte, hoor jy, wanneer ons aggie op die profetiese woord, totdat die dag aanwek en die morgenster in ons harte opgaan, dit is, die oe. Dit is wat Paulus voor gebid het vir die feestjes, vir die feestjes het gesê, ek, heren, ek bid dat jy vir die verlichte oor geef van die verstand, dat die verlichte oor van ons verstand, ons oor oopmaak, ons harte oopmaak, waarvoor? vir wat hy kom doen het, vir sy hart vir ons, vir sy droom, <laughs> vir die oorvloedslewe, en luister mense, die oorvloedslewe het ons in die, jare, in die loop van die jaar gesien, gaan ver, ver voorbij oor wat ek nodig het. Besef jy, ons het begin leer te sê, uh, uh, toe ons hier was, onder die wet, het ons gesê, die slechte goed wat met ons gebeur, het God onder ons gebring, want hy moet ons straf, want ons het ons nou droog gemaakt. Maar toe ons dek, ons het sy seen gestraf vir die droog wat ons gemaakt het. En dat is geen straf oor nie. En to skier ook besef ons, maar sy beloftes is alles vervat in sy gees. en sy beloftes is ja, en to sê ons maar, dan moet ek geneesing, dan moet ek sy voorsiening, dan moet ek sy beskerming kan trek op my leven, en, en is ons levens nie in baie opzichte die bewys daarvan nie kan ons nie sê, dat ons hierdie waarheid ontdek het, waar ons slaan sakke vir die duivel was, in die verlede, dat hy ons rondgeskop het, soos wat hy wil nie, en ons het gedink, dat dit maar Godse wil is nie, en nou het ons ontdek, maar God Godse wil vir ons is net goed, en as dit net goed is, dan besef ons, maar, dan is geneesing, beskering, voorsiening my deel, en dit was my deel in 2014, prijs die heren, ek het jou pa vallen geval. en as ons val stort, ons nie neer nie, sê Paulus, maar hy so jylle jy sien die geheim van die ding, maar kyk mooi, toe ek onder die wet was, het ek al die goed beleef, as Godse manier om my beter te maak, maar nou is ek perfect, hy het ons moos geheilig en gereinig en zonder vlek of grimpel en zonder gebruik voor God gestel, so wat wil hy bijvoeg? Of het was Godse straf, maar nou het is hy sy seem straf, so wat waarvoor wil hy my straf? en as hy vir my sondes gesterf het, ek het nog nie gesondag toe hy gesterf het nie, dan beteken hy, moes, moes, sterf, hy het moes die straf gedra vir die sondes wat nog moet kom, vir die wat morgen ook moet kom. So sê jy daar niks oor nie, nou besef ek, maar nou kan ek Godse woord met vrijmoedigheid toelaat, kon ek in 2014 Godse woord toelaat in my hart, om vlees weg te brand, so dat daar geen versperring meer is nie. Maar besef jy, Hoeveel in my eie lewe het ek achtergekom? Hoeveel van hierdie wet is daar nog? Enige iets wat afgedoen word. Enige iets wat kom uit wilskracht uit. Hoor my wat ek sê, uit wilskracht uit. Ompeer het altyd gesê, Jy gee die wil en God gee die kracht. Alry, dit kan werk. Maar kom ek, Jy hey, moet dit ding verstaan, Dis nie my en jou wilskracht wat dit doen nie. Dis is my en jou gewilligheid om dier Godse Gees oortuig te word, dier sy woord. Daarby kan hy nie verby nie. En besef jy, jy kan nie sit vir een jaar, jy kan, kan hier uitgaan uit 2014 uit en in 2015 ingaan, en jy kan in 2015 gaan sit, en jy kan gaan terugkeer, so jy kan, sondag na sondag hier wees, en daar sal een bedekking oor jou hart wees, en daar sal geen verskil, en geen, geen diervloe hiervan in jou leven wees, Solank as wat jy onder die ouwe poging sit nie, solank as wat jy vergelijk nie, solank as wat jy jou self meet aan ander oons, en sê ons het allemaal gelijk, hier sê die prijs allemaal betaal, ek hoef my nie te meet in iemand nie. So die vraag is, hoe tot mate meet jou? As jy jou nog meet, dan betekent dat daar nog dele, waar God sy geest nie kan deerkom nie, want hy sê daar is een bedekking oor die haard, hy sê, weet, bring een bedekking. Wat het jy hierdie jaar, met Jesus zou doen, wat Christus genoem word? het hom toegelaat, dat hy die moorrester in jy hart het opgan. Die een ding wat hy nie gaan doen, hy gaan hom nie op jy afdoen nie. Hy sê 10 in 2014, hy sal ook 21 in 2015 nie. Maar ek en jy kan hom toelaat. En dan gaan ons iets ervaar. Ons gaan ervaar veel meer, en hier sit een klomp van jylle hier, jy wat vanmorgen saam kan getuig, en sê, ek het het ervaar dit het gebeur. 2014 was een jaar, wat die vlees opgelos het. Die is minder vlees. Die is minder eie poging. Die is meer rus. Ons het verlede week gekyk na die concept van liefde. Aga pao, die woord agapai, vir Godse liefde. Aga, die herder. Pao, rus. Die herder wat ons na rus toe leie. Is dit nie wat hy wil doen nie? Hy wil jou na rus toe leie. Rus sê dis hy. Sêf jy wat is rus? weet wat sy liefde, is hy wat het doen vir my, hy wat het doen in my, gee oor hierdie ene sê, ek gaat so bykie hand by sit nou, amal van ons sit nog bykie hand by ek wat so leidkils dit preek, ek sit ook nog bykie hand by, ek vang myself gereeld te by by sit maar God kou nie sy nals nie hy is nie ontsteld oor jou, hy ris oor jou want hy weet wat in jou is. En nou kom hy en hy sê, laat ons mekaar dan vermaan. Hy sê, moet laat daar een dag voorbij dat ons mekaar nie vermaan nie. O, is dit gelees hier so? Jesus so sê hy dit. Hy sê, maar vermaan mekaar elke dag, so lang as wat het vandag genoem word, so dat niemand van jylle door die verleiding van die sonde verhaard word nie. Sien wat is sonde nou? Sonde is om nie te sien wat God wil doen nie. Sonde is om nie te sien wat hy gedoen het nie. Sonde is om uit te mis, om nie, deel te wees van Godse portie van verlichting, wat my moet verlicht neem, want onthou die, die stroom moet uiteindelik ons nou uitstroom. Uiteindelik, moet die mate van die volle grootte, van die salwing van Godse geest, moet my so opvul jul 2, 23, dat het kan uitstort, dat die geest kan uitstort. Jul 2, 28, skies. Hy sê, hy sê sal ek my geest uitstort. Mag dit so wees vir jou. Mag dit die beginsel wees waarop ons 2015 ingaan, te sê jyre, ek ris, lei jy my na waters waar ris is, ek gee liefde die geleentheid, ek gee jy die geleentheid, om dit hier binnen my te doen, ek gee oor, almanier hoe ek het kan kry, is om oor te gee, oor te gee aan die profetiese woord, en die oorge aan die profetiese woord, gaan die lamp wees, wat in die donker plek skyn, en skyn, en skyn, en dit gaan die dag dat aanbreek, en ek sien julle, ek sien julle met, ee 2015, die laaste drie dagen van 2014, en ee 2015, waar die dag aanbreek, die morgen ster in jou hart opgaan, dat die waarheid van wat Anel gesê het, dat die Heere sê, soos wat God sy gees uitstoort, die parskuip van die mos en die oor die oorloop, hy sê, so sal jy ervaar hoe dat ek vir jou teruggeer die jare wat die springkane gevreed het. Sal jy oorvloedig eet en die here prijs. En jy gaan vind, oorvloedig eet gaan oor meer as net myself. Jy gaan sien hoe dat jou begeerte, Godse begeerte hoort. En Godse begeerte, is dat ons omgeef vir mekaar. hieraan sal hulle weet, dat julle my disciples is, as julle liefde onder mekaar het. Dankie vir julle, dankie vir die jaar, 2014, van ons kant af, van my en hendelse kant af, het was een geseende, wonderlijke jaar vir ons. Nie net hierdie jaar nie. Je weet, die gemeente kom nou van, 85 af, so ons gaan volgende jaar in ons 30ste jaar in. En as ek oor 30 jaar terugkyk, dan sê ek, Jere, waarlik, jy was op hierdie plek. Waarlik. Waarlik. Al wat ons kan sê, is Jere, dankie. Dankie vir 30 jaar. Dankie vir a verwachting, a afwachting vir die volgende 30. Praaties Jere, ons sê julle, ek sê julle moet nog een bykie tyd van ris oor voor die nieuwe jaar in skop en nogmaals baie dankie vir julle, dankie dat julle toegelade het Godse geest julle gebruik om ons te bevestig, om ons te sien, vir die voorrecht wat ons het, om mekaars levens in te spreek, by mekaar te leer, mekaars levens te ervaar dit is ons nou so in een gemeente een gemeente soos een gesin jy weet, een gesin het nie geheime in jou gesin weet alles van mekaar So is dit in die gemeente. Ons weet alles van mekaar. So dit help nie, ons kan nie met een vromp voorhou nie. Ons is net wie ons is. Preistere. Ek sê in julle, te wonderlik jaar. Vader, ek dankie dat ons hierdie jaar kan afsluit en uitgaan met die wete ees waarlik hier, eeswaarlik in ons midde. Eeswaarlik aan die werk binnen ons om te wil sowel as om te werk na die welwaar. Dankie Heere vir die vir die feit dat ons ook hierdie jaar kon beleef, hoe dat ons binneste in beroering kom, oor al die goed wat hy aan ons doen, al die liefde wat hy aan ons bewys, hoe dat hy ons getrek het met koorde van goede tierenheid, soveel seen, soveel eerlijkheid wat ons gesien het, en vader dit wat ons verbeer het, wat ons laat voorbij gaan het, die geleentheid om in die rust te gaan wat ons nie benut het nie, dankie dat die geleentheid nog steeds stand hou. Dat die belofte daar is vir die volk om, om in te gaan in hier is. En jyre, die geleenthede wat ek dan in 2014 gebruik het nie, hierdie, daar leek jylle 2015 voor. Maar laat my dit nie uitstel tot morgen nie, maar laat my dit nou gryp. Dat ek het nou kan gryp. Dat het nou deel word. Dat ons die dag sal lewe Elke dag, leer ons dan, Vader, om ons daar so te tel, dat ons een wijse hart mag bekom, ons eerie. Ons eerie vanmorgen. In Jezus' naam. Amen. Amen.